І вони повернули назад, тісно притиснувшись одне до одного. Едгарові пощастило, що вони були настільки зайняті собою. Він продирався на всіх чотирьох кінцівках по землі, вкритій глицею. Його долоні були в крові, але нарешті він дістався до повороту в лісі і звідти щодуху помчав назад до готелю. Кількома стрибками вибіг по сходах. На щастя ключ, яким його зачинили – Залишився у дверях. Він повернув ключа, миттю забіг до кімнати і скочив до ліжка. Минуло кілька хвилин, поки його серце заспокоїлося і не гатило більше з усієї сили в груди, ніби серцевина розхитуваного дзвону. Тоді він наважився встати, підійшов до вікна і дочекався їхнього приходу. Чекати довелося досить довго. Мабуть, вони йшли дуже-дуже повільно. Він обережно визирав з-за віконної рами. Ось вони поволі наближаються. На їхньому одязі розлите місячне світло. У цьому зеленкуватому освітленні вони скидаються на привидів. І хлопцеві знову стало страшно і цікаво, чи справді барон-убивця. А Едгарові своєю присутністю вдалося запобігти страшній трагедії. Їхні білі, мов Крейда, обличчя – було дуже чітко видно у нічному освітленні. На материному лиці було відчуття райського блаженства. Хлопець ніколи раніше не бачив її такою. А обличчя барона, навпаки, виражало незадоволення і роздратування. Напевно, через те, що не вдалося здійснити задумане. Вони підійшли зовсім близько. Уже біля самого готелю відстань між ними збільшилася. Цікаво, чи подивляться вони на гору. Але вони не подивилися. «Ви забули про мене!» І з люттю, і потаємним тріумфом подумав Едгар. «Але я про вас не забув. Ви, мабуть, думаєте, що я сплю, або що мене взагалі не існує. Але ви ще пошкодуєте про цю свою помилку. Я стежитиму за кожним вашим кроком, аж поки не вирву в цього негідника його таємницю, цю жахливу таємницю, яка не дає мені спати ночами, я розірву вашу дружбу, я не сплю. Обоє поволі наближалися до входу. І коли вони один за одним заходили до готелю, їхні тіні на мить знову злилися і єдиною чорною тінню прослизнули в двері. І майданчик перед готелем знову спорожнів і виблискував у місячному світлі, ніби широке засніжене поле. Розділ одинадцятий. Напад. Едгар відійшов од вікна. Він важко дихав і здригався від жаху. Він ще ніколи в своєму житті не опинявся так близько від таємниці. Світ хвилювань, захоплюючих пригод, світ убивств і обманів у його уяві досі завжди був розташований лише у книгах, у казках, у мріях, у несправжньому і недосяжному житті. Але тепер він відчув себе у самій гущі цього жахливого світу, і вся його істота пережила сильний струс через цю несподівану зустріч. Ким був цей таємничий чоловік, який так раптово вдерся у їхнє спокійне існування? Невже він справді вбивця, і тому весь час намагається завести його матір у якийсь віддалений, безлюдний і темний куток? Здається, найгірше ще попереду. Але хлопець не знав, що йому робити. Вирішив, що завтра ж напише або дасть телеграму батькові. Але чи не буде це надто пізно? А що як найстрашніше станеться ще сьогодні ввечері? Адже мати ще не повернулася, і цей ненависний чужий чоловік усе ще поряд із нею. Готельний номер, у якому мешкали Едгар із мамою, окрім звичайних дверей, мав ще декоративну портьєру – яка прикривала вхід до кімнати з боку загального коридору. Між дверима і портьєрою був проміжок завширшки із шафу. Едгар затиснувся у цю вузьку темну щелину і дослухався до кроків. Він вирішив ні на мить не залишати матір саму. Тепер о півночі коридор був порожнім, освітленим однією єдиною лампою. Хвилини тягнулися для хлопця нестерпно довго – але нарешті він почув обережні кроки на сходах. Насторожено прислухався. Це не була рішуча хода людини, яка прямує до своєї кімнати, але ледь чутні кроки, які все завмирали і сповільнювалися, ніби хтось дуже важко підіймався стрімкою і безкінечною стежкою. А під час зупинок чиїсь голоси то пожвавлено шепталися, то замовкали. Едгар тремтів від напруження – «Цікаво, чи це вони? Невже вони досі разом?» Шепіт був ще надто далеко, але кроки, хоча і страшенно повільно, все ж наближалися. І от хлопець нарешті розчув ненависний хрипкий голос барона, який сказав щось незрозуміле, а потім рішучу відмову матері. «Ні, не сьогодні, ні!» Едгар затремтів ще сильніше, а тим часом вони підійшли вже зовсім близько – і тепер усе було чути дуже чітко. Кожен крок, навіть найтихіший, болісно відлунював у грудях хлопця. А голос, яким ненависним тепер здавався йому цей голос, жадібний голос ворога, який вічно щось випрошував. Не будьте такою жорстокою, ви така чарівна сьогодні ввечері. І у відповідь – ні, я не можу, не можу, пустіть мене. У голосі матері стільки страху, що хлопець не на жарт перелякався. Що він хоче від неї? Чого вона боїться? Вони підходять усе ближче і вже стоять, напевно, під самими дверима. А він просто біля них, невидимий, тремтить від жаху на відстані витягнутої руки, захищений лише шматяною завісою. Голоси вже так близько, що чути навіть дихання. «Ходімо, Матильду! Ходімо. І знову стогін матері, цього разу вже слабший, стогін опору. Але що це? Вони знову віддаляються, кудись у темряву. Мати не зупинилася біля своєї кімнати, а таки пішла далі, за ним. Куди він тягне її? Чому вона мовчить? Невже він запхнув їй кляп до рота і стиснув за горло? Малий божеволіє від цих жахливих думок. Тремтячою рукою відхиляє двері на ширину пальця. Тепер він бачить їх обох у темному коридорі. Барон обійняв його матір рукою за талію і поволі кудись веде. А вона, здається, погоджується йти з ним. Вони зупиняються біля кімнати барона. Він хоче затягнути її туди, лякається Едгар. Зараз трапиться найстрашніше. І він різким рухом відхиляє завісу. Вискакує в коридор і кидається до парочки. Його мати скрикує, перелякана несподіваною атакою стемряви. Здається, вона майже втратила свідомість і повисла на руці свого супутника, який ледь втримує її. Але на цьому все не закінчується. Барон раптом отримує ще й не сильний, але лютий удар невеликим кулаком в обличчя. Губи боляче притискаються до зубів а хтось по-котячому повисає на його одязі. Барон випускає перелякану жінку, і вона відразу ж тікає, а сам завдає удару всліпу, хоча ще не знає, з ким б'ється. Хлопець усвідомлює, що він слабший, але не відступає. Нарешті настала мить, коли він може помститися за все, за зраджену любов, за накопичену ненависть, він лупить своїми невеличкими кулаками навпомацки поперед себе, закусивши губу в сліпій, затятій люті. Барон уже теж упізнав його і радий помститися цьому таємному шпигунові за всі неприємності останніх днів і за зіпсуту гру. Він теж б'є навмання, б'є з усієї сили. Едгар застогнав від болю, але не здався і не покликав на допомогу. Хвилину вони мовчки і затято лупцюють одне одного у темному опівнічному коридорі. Урешті баронові стає соромно за цю дурнувату бійку з дитиною. Він хапає хлопця за комір і хоче відштовхнути від себе. Але в цей момент малий усвідомлює, що він слабший і зараз його переможуть. Тому з останніх сил кусає руку, що вхопила його. Барон мимоволі скрикує і відпускає хлопця а той миттю тікає до своєї кімнати і зачиняє двері. Ця опівнічна бійка тривала всього хвилину. Її не почув ніхто з сусідніх кімнат, ні праворуч, ні ліворуч. Усюди тихо, курортники сплять. Барон витирає закривавлену руку хустинкою і стривожено вдивляється у темряву. Але ніхто їх не підслуховує. Тільки під стелею, ніби насміхаючись із нього, Слабо горить нічник. Розділ 12. НЕГОДА. Що це було? Сон? Зле і загрозливе нічне видіння? питав себе Едгар, прокинувшись наступного ранку після нічних страхіть зі скуйовдженим волоссям, що позлипалося від поту. Голова тупо боліла. Усі кінцівки заніміли і не згиналися, мов дерев'яні. Він подивився на себе і з жахом зауважив, що спав одягнутий. Зіскочив з ліжка, доплентався до дзеркала і перелякано відсахнувся, побачивши власне відопраження. Бліде запухле обличчя, закривавлена подряпина на чолі. Спробував зосередитися і пригадати нічні події. Бійка в коридорі, утеча до кімнати, а потім він у гарячці впав на ліжко і заснув просто в одязі, провалився у міцний сон, в якому знову повторилося щойно пережите, тільки у вісні воно було ще більш моторошним і з вологим запахом свіжої крові. Йому стало страшно. Унизу під вікном заскрипів гравій під чиїмись ногами. Було чути голоси, які підіймалися до гори, ніби невидимі птахи, і сонце зазирало до кімнати. Мабуть, було вже досить пізно, але його годинник усе ще показував північ, він із переляку забув його вчора накрутити. І ця непевність перебування в якомусь невизначеному часі непокоїла його, підсилена тривожним відчуттям, що він не до кінця знає, що ж відбувалося насправді. Він зібрав усі свої сили і спустився донизу. В серці тихенько ворушилося відчуття провини. Мати сиділа сама за столом і снідала. Едгар зітхнув із полегшенням, що барона немає, і він не мусить бачити ненависне обличчя ворога, в яке вчора влучив його розлючений кулак. Але від цього непевність не зменшилася. «Доброго ранку», – сказав він, підійшовши до столу. Мати не відповіла. Вона навіть не підняла на нього очей, а застиглим поглядом роздивлялася краєвид за вікном. Вона була дуже бліда колами під очима, а її ніздрі нервово сіпалися, що завжди свідчило про роздратованість. Едгар закусив губу. Це мовчання непокоїло його. Він навіть не знав, чи сильно вчора вкусив барона і чи знає вона про їхню нічну бійку. І ця невідомість мучила його. Але її обличчя було таким застиглим і непорушним, що він навіть не намагався зазирнути їй в очі від страху що зараз з-під цих опущених повік його обпалить лютим поглядом. Він поводився дуже тихо, намагаючись якомога менше шуміти, обережно підносив до вуст горнятко і ставив його назад, потай позираючи на пальці своєї матері, які дуже нервово обертали ложку, чим видавали стримуваний гнів. Приблизно чверть години він просидів так у напруженому передчутті чогось невідомого, але так нічого й не трапилося. Мати не промовила ні слова, і тепер, коли вона встала з-за столу, так і не зауваживши його присутності, він не знав, що йому робити – залишатися самому чи йти за нею. Урешті він також встав і похнюплено поплентався слідом. Відчуваючи, що таке тупотіння видається смішним, він сповільнив кроки і трохи відстав, а вона, не звертаючи на нього уваги, прямувала до своєї кімнати. Коли Едгар підійшов до дверей, вони були зачинені. Що трапилося? Він нічого не розумів. Відчуття впевненості у своїй правоті, яке було таким сильним учора, тепер безслідно зникло. Невже його вчорашній напад на барона був помилкою? І що буде тепер? Для нього готується покарання чи нове приниження? Щось має трапитися, він відчував це, щось жахливе, і вже зовсім скоро. Ніби перед грозою між ними зависла задуха наелектризованого повітря, напруга між двома полюсами, яка неминуче розрядиться блискавкою. І цей тягар передчуття він носив за собою протягом чотирьох самотніх годин, тиняючись із кімнати в кімнату, аж поки його тендітні дитячі плечі не опустились від цієї важкої невидимої ноші, і він вийшов обідати, уже готовий скоритися. Доброго дня! Знову привітався він, щоб розірвати це нестерпне мовчання, жахливе і загрозливе, яке тяжіло над ними, ніби чорна хмара. Мати знову не відповіла і подивилася кудись у простір над його головою. І з ще більшим жахом Едгар відчув, що нею керує незнаний йому досі гнів, обдуманий і зосереджений, з таким він досі не стикався. Досі вона сварила його під впливом миттєвих емоцій чи роздратування, яке швидко минало і завершувалося посмішкою пробачення. Але цього разу він відчував, що зачепив у ній Якесь дуже сильне почуття, заховане надто глибоко, і тепер сам злякався цієї так необережно пробудженої ним сили. Він майже не міг їсти. У горлі застряг сухий клубок, який заважав дихати. Але мати, здається, нічого цього не помічала. Тільки в самому кінці трапези, стаючи з-за столу, вона ніби між іншим сказала йому – «Після обіду піднімися, будь ласка, на гору, Едгаре. Я мушу поговорити з тобою». Це не прозвучало як погроза, але було вимовлено крижаним тоном, і від цих слів у нього мурашки поповзли по спині. І стало холодно, ніби на шию хтось одягнув залізний ланцюг. Його непокору знищили і затоптали. Мовчки, ніби побитий пес, він пішов слідом за нею до кімнати. Вона продовжила його муки, бо почала розмову з кілька мовчання. У цей момент він особливо чітко почув цокання годинника, сміх дитини десь на дворі, удари власного серця. Але й вона, мабуть, була не дуже впевнена в собі, бо повернулася до сина спиною, замість дивитися йому в очі. «Я не хочу говорити з тобою про твою вчорашню поведінку». Те, що ти вчинив, було нечувано. І я відчуваю тільки глибокий сором, коли згадую це. За наслідки відповідаєш тільки ти. Тепер я просто хочу сказати, що це востаннє тобі дозволялося бути серед дорослих. Я сьогодні написала твоєму батькові, що тобі потрібен вихователь або слід віддати тебе в пенсіон, щоб навчити пристойно поводитися. Я не хочу більше мучитися з тобою. Едгар стояв із опущеною головою. Він відчував, що це був лише вступ, погроза, і очікував на справжнє покарання. Ти негайно перепросиш у барона. Едгар здригнувся і хотів щось сказати, але вона не дала себе перебити. Барон поїхав сьогодні, але ти напишеш йому листа, якого я тобі продиктую. Едгар знову ворухнувся, але мати була невблаганна. Ніяких заперечень. Візьми папір, чорнило і сідай за стіл. Едгар подивився на неї. В її очах була залізна впевненість прийнятого рішення. Такою непохитною і впевненою він не бачив свою матір ще ніколи. Йому стало страшно. Він сів, узяв папір і опустив голову низько над столом. «Угорі дата», – написав. «Пропускаєш один рядок і пишеш звертання». «Покажи?» «Добре». «Шановний пане бароне», – знак оклику, – пропусти ще один рядок. «На мій превеликий жаль, я занадто пізно довідався про ваш від'їзд із Земерінга. Земерінг із двома М. Тому змушений зробити письмово те, що збирався сказати вам особисто. А саме, швидше, ти не мусиш писати каліграфічно» а саме попросити у вас пробачення за свою вчорашню поведінку. Як уже, напевно, казала вам моя мати, я все ще одужую після важкої хвороби, і цим пояснюється моя дратівливість. Я схильний усе перебільшувати і згодом часто про це шкодую». Зігнута над столом спина раптом випросталася. Едгар подивився на матір. У ньому знову прокинулася впертість. Цього я не буду писати. Це неправда. «Едгаре!» – у її голосі звучала погроза. «Це неправда. Я не зробив нічого, про що мав би шкодувати. Я не зробив нічого поганого, за що мав би перепрошувати. Я тільки прибіг тобі на допомогу, бо ти кликала». Її губи побіліли, ніздрі напружилися. «Я кликала на допомогу? Ти збожеволів!» Едгар розізлився. Він різко підскочив на рівні ноги. «Так, ти кричала про допомогу у коридорі. Учора вночі, коли він схопив тебе, ти кричала «Пустіть мене, пустіть!» Це було так голосно, що я почув аж у кімнаті. «Ти брешеш! Я не була з бароном у коридорі. Він відпровадив мене лише до сходів». Серце Едгара забилося сильніше від цієї безсоромної брехні. Йому перехопило подих, і він уп'явся в неї блискучими очима. «Ти не була з ним у коридорі? І він не тримав тебе за талію? Не тягнув за собою силою?» Вона засміялася. Це був холодний, сухий сміх. «Це тобі наснилося?» Цього хлопцеві було вже забагато. Він давно знав, що дорослі часом кажуть неправду. Вигадують дрібні, неймовірні виправдання для себе і говорять хитрими, двозначними реченнями. Але така відверта і нахабна брехня, просто в обличчя, вивела його з рівноваги. «А ця гуля на лобі мені теж наснилася?» «Хто знає, з ким ти міг побитися? Але я не збираюся вести з тобою дискусій. Ти маєш слухатися, от і все. Сідай і пиши». Вона була дуже бліда і з останніх сил намагалася не втратити рівноваги. Але Ветгара всередині в цей момент щось зламалося. Згасла остання іскра довіри. Усе в ньому пручалося і відмовлялося вірити, що правду можна просто так затоптати ногою, ніби запалений сірник. У нього всередині все стиснулося. Він перетворився на крижаний та колючий клубок злості і сказав. Отже, мені все наснилося. Те, що відбувалося у коридорі і ця гуля, і те, як ви вчора прогулювалися по підручку в місячному світлі, і те, як він хотів повести тебе на темну, бічну стежку. Ти думаєш, я дам зачинити себе в кімнаті, як мала дитина? Ні, я не такий дурний, як ви собі думаєте. Я своє знаю. І він подивився їй в очі. Її воля зламалася. Вона не витримала напруження. Дивитися на таке спотворене люттю обличчя власної дитини. І стримуване роздратування прорвалося назовні. «Ти зараз же напишеш усе, як тобі сказано, або...» «Або що?» Його голос прозвучав нахабно і дзвінко. «Або я відшмагаю тебе, як малу дитину!» Едгар зробив крок до неї і зі злістю розреготався. І тут її рука вдарила його в обличчя. Едгар скрикнув і відреагував як людина, яка тоне і вже не відчуває нічого, а тільки молотить довкола себе руками. В її вухах гуде, перед очима розливається червоне марево. Так само сліпо замолотив кулаками і він і відчув, що молотить по чомусь м'якому, почув крик. Цей крик змусив його отямитися. Він опанував себе і зрозумів, що трапилося. Він підняв руку на власну матір. Його охопив жах, сором і панічне бажання втекти звідси світ за очі, провалитися крізь землю, забігти кудись далеко, подалі звідси, від цього погляду. Він кинувся у двері і побіг сходами донизу, вискочив з готелю і помчав вулицею, далеко, ще далі, геть звідси, ніби за ним гналася зграя псів. Розділ тринадцятий. Перші висновки. Він добіг аж до лісу, перш ніж зупинився. Його ноги так сильно тремтіли від страху і збудження, що довелося вхопитися за дерево, аби не впасти. Повітря зі свистом виривалося з його грудей. За ним гнався жах від щойно скоєного. Цей жах ухопив його за горло і трусив тілом, немов у гарячці. Що йому тепер робити? Куди тікати? Бо вже навіть тут, у лісі, зовсім поряд, за чверть години ходи від готелю, його охопило відчуття покинутості. Відтоді, як він залишився сам, без допомоги, усе раптом почало здаватися іншим, ворожим і ненависним. Дерева, які ще вчора по-братньому шелестіли довкола, раптом зійшлися у непролазні хащі, з яких віяло темрявою і загрозою – а те, що попереду, мабуть, буде ще більш чужим і незнаним. Ця самотність у великому незнайомому світі викликала у нього відчуття непритомності. Ні, він ще не міг витримати цього, ще не міг залишитися з цим сам на сам. Але до кого йому тепер бігти? Свого батька він боявся. Той був дуже дратівливим, замкнутим у собі. Батько відразу ж відійшли його назад до матері а назад він не хотів. Краще вже спробувати свої сили у ворожому і незнаному світі. Йому здавалося, що він більше ніколи не зможе дивитися в обличчя своєї матері, без того, щоб не згадувати, як накинувся на неї з кулаками. І тут він згадав про свою бабусю, цю стареньку, доброзичливу і привітну жінку, яка розпещувала його з раннього дитинства. Вона завжди захищала його, і ставала на бік онука, коли тому загрожувало покарання або несправедливе поводження. Едгар хотів би заховатися у неї, в бадені, перечекати, поки минеться перший батьківський гнів, написати звідти листа батькам і перепросити. Протягом цих 15 хвилин на самоті він уже відчув себе настільки безпорадно зі своєю недосвідченістю у великому незнайомому світі, що прокляв гордість, яку викликав у ньому підступний чужий чоловік своїми брехливими словами. Тепер він уже хотів знову бути дитиною, такою, як раніше, слухняною, терплячою, позбавленою невиправданих амбіцій, усю сміховинність, яких він тепер добре усвідомлював. Але як дістатися до Бадена? Як проїхати через усю країну? Він гарячково схопився за своє невеличке шкіряне портмоне, яке завжди носив із собою. На щастя, у ньому все ще лежала новенька монета у 20 крон, яку йому подарували на день народження. Він досі так і не наважився витратити її, але майже щодня перевіряв, чи лежить вона ще у гаманці, оглядав її, відчував себе багатим. Із вдячною ніжністю полірував метал хустинкою до блиску, аж поки монета не починала світитися, як маленьке сонце. Але і ця раптова думка злякала його. Чи вистачить цього? Він уже стільки разів у своєму житті їздив залізницею, жодного разу не замислившись над тим, що за це треба платити, не кажучи вже про те, скільки саме це коштує – одну крону чи сто Уперше хлопець відчув, що в житті є чимало такого, над чим він ніколи не замислювався, що всі речі, які його оточували, потрапляли йому в руки, якими він бавився, мали ще якусь особливу, власну вартість та вагу. Ще годину тому він удавав із себе досвідченого і впевненого у собі, а тепер відчував, що обминув увагою тисячі таємниць питань, і тепер йому було соромно за те що його вбогої життєвої мудрості не вистачило навіть для того, щоб переступити перший поріг самостійного життя. Він почувався все розгубленішим, і його кроки в напрямку залізничної станції ставали все меншими і невпевненішими. Як часто він мріяв про цю втечу, про те, як вирветься в доросле життя і стане цісарем, королем, солдатом або поетом – а тепер він злякано дивився на невеличку світлу будівлю вокзалу і думав тільки про те, чи вистачить його 20 крон на подорож до бабці. Рейки блищали і вели далеко, кудись за горизонт. Вокзал був порожнім і позбавленим ознак життя. Едгар несміливо підійшов до віконечка каси і пошепки, щоб ніхто більше його не чув, запитав, скільки коштує квиток до Бадена. З темного віконечка на нього глянуло здивоване обличчя касира, і його очі осміхнулися несміливому хлопцеві. «Повний квиток?» «Так», – відповів Едгар. У його голосі не було і тіні гордості, а тільки страх, що ціна може виявитися надто високою. «Шість крон?» «Прошу!» Він із полегкістю простягнув касирові відполіровану монету. Здача дзенькнула на тарілці. І Едгар знову відчув себе дуже багатим, бо у нього в руці був шматок картону, який давав йому свободу, а в гаманці звучала приглушена музика срібних монет. У розкладі він прочитав, що потяг прибуде через 20 хвилин. Едгар сів чекати в куточку. Кілька пасажирів без діла тинялися по перону, але йому було неспокійно. Здавалося, що кожен із них підозріло поглядає на нього і дивується, Чому він такий юний, а вже подорожує сам? Хлопці здавалося, що про його втечу і про вину можна прочитати в нього на чолі. Він зітхнув із полегшенням, аж коли почув, як наближається гуркіт поїзда, який вивезе його у далекий світ. Сідаючи в поїзд, зауважив, що купив квиток у третій клас. Досі він їздив тільки першим класом, тож знову відчув, як змінилося щось у його житті – Відчув, що існують відмінності, які він давніше не зауважував. Досі його попутниками бували зовсім інші люди. Тепер поряд опинилися кілька італійських робітників із мозолястими руками і хрипкими голосами. Вони тримали в руках лопати і кирки. Їхні погляди були сумними і погаслими. Мабуть, вони їхали з важкої роботи, бо деякі з них спали просто в поїзді з відкритими ротами – схиливши голови на тверде брудне дерево лавки. «Вони працювали, щоб заробити грошей», – подумав Едгар, але не міг собі уявити, скільки саме вони заробляють. Раптом він усвідомив, що гроші є не завжди, і їх треба заробляти. Уперше в житті він чітко усвідомив, що завжди ставився до свого заможного існування як до чогось само собою зрозумілого, а насправді зовсім поряд із ним. Куди не глянь, праворуч чи ліворуч, існують глибокі й темні прірви злиднів, яких він ніколи не помічав. Раптом він замислився над тим, що значить мати професію і покликання, і про те, що його життя з усіх боків оточене незбагненними і досі незауважуваними таємницями. Протягом цієї однієї години самостійного життя Едгар дуже багато всього зрозумів і навчився. Багато що побачив у вагоні свого потяга із вікна, за якими була свобода. І поволі у його відчуття страху почало закрадатися щось інше. Це ще не було щастя, але захоплення багатогранністю життя. Він щомиті відчував, що втік зі страху й боягуства, але одночасно ця втеча стала його першим цілковито самостійним учинком, завдяки якому він торкнувся справжнього життя побачив речі, які досі проходили повз його увагу непоміченими. Уперше він здивував власних батьків, так само, як світ тепер дивував його. Його погляд із вікна вже був не таким, як досі. Уперше йому здавалося, що він бачить дійсність, з якої впали всі покрови, і може роздивитися справжню суть речей, потаємні сторони їхнього внутрішнього життя». Будівлі швидко пропливали за вікном, ніби їх здував вітер. І Едгар думав про людей, які живуть у цих будинках, про те, бідні вони чи багаті, щасливі чи нещасні, чи вони також прагнуть знати все про цей світ, так само, як і він, Едгар, чи живуть там діти, і чи ці діти теж, як і він сам, досі тільки бавилися і не жили по-справжньому. Залізничники, які стояли на платформах і махали прапорцями, вперше не здалися йому, як це завжди бувало раніше, бездушними істотами, тупими виконавцями, мертвими іграшками. Тепер він розумів, що вони не випадково опинилися на своєму місці, що так склалася їхня доля, так закінчилася їхня битва із життям за право існування. Поїзд їхав усе швидше і почав спускатися з гірських серпантинів у долину. Гори ставали все пологішими, все більше віддалялися, і ось вони виїхали на рівнину. Едгар востаннє озирнувся і побачив лише сині тіні гір, далекі та неосяжні, і йому здалося, що там, де гори повільно розчиняються в туманному небі, лежить його власне дитинство. Розділ 14. ТРИВОЖНА темрява. Але коли потяг доїхав до Бадена, і Едгар опинився сам один на пероні, де вже запалили ліхтарі, а вдалині засвітилися зелені й червоні сигнальні вогні, він раптом злякався наближення ночі. У день він ще відчував себе впевнено на заповнених людьми вулицях, вздовж яких можна було просто гуляти, роздивлятися вітрини або ж відпочити на лавці. Але що буде з ним, коли люди порозходяться по своїх домівках? де кожен порозмовляє зі своїми домашніми, ляже у тепле ліжко і спокійно засне. А він залишиться наодинці зі своїм почуттям провини, самотній, у чужому місті. Єдине, чого йому хотілося тепер, це якомога швидше знову мати дах над головою і не стояти більше просто неба. Він швидко пішов добре знайомою дорогою, не роззираючись по боках аж поки не дійшов до вілли своєї бабці. Будинок був розташований на гарній широкій вулиці, але обвитий хмелем і плющем, не стояв при дорозі, виставлений на показ, а заховався у тіні добре доглянутого саду. Досконала біла старовинна будівля привітно виглядала споміж дерев. Едгар продерся крізь грати загорожі, ніби чужинець. Усередині все було нерухоме – Вікна були зачинені. Напевно, прийшли гості, і всі сиділи за будинком у саду. Він уже майже доторкнувся до холодної клямки, як раптом завмер на місці. Здійснити те, що він протягом останніх двох годин вважав таким простим і звичним, видалося йому геть неможливим. Як він має зайти, привітатися, витримати усі ці питання бабусі, відповідати на них? Як витримати цей перший момент, цей погляд, під яким він буде змушений зізнатися, що втік від матері? І як пояснити свій жахливий учинок, що його він уже й сам не розумів? Усередині будинку скрипнули двері. І раптом його охопив страх, що зараз хтось вийде на двір. І Едгар пішов далі по вулиці, сам не знаючи куди прямує. Він зупинився біля парку. Бо йому здавалося, що там буде темно і безлюдно. Там він нарешті зможе сісти і вперше за довгий час спокійно подумати, щоб вирішити, що робити далі. Він несміливо зайшов до парку. Попереду нього, на алеї, горіли ліхтарі і відсвічували молоді листки дерев, надавали їм таємничого і прозоро-водянистого блиску. Але в глибині парку, за пагорбом, з якого йому доведеться спуститися, залягала глибока, безпросвітна, майже густа чорна темрява ранньої весняної ночі. Едгар пройшов повз кількох людей, які сиділи на лавках під ліхтарями і розмовляли або читали. Він хотів залишитися на самоті. Та навіть у моторошній темряві неосвітлених алей було неспокійно. Повітря було насичене таємничими шелестами і шепотами – перемішаними з подихом вітру, який ворушив тендітне листя, із шарудінням віддалених кроків, притишеними голосами, якимись приглушеними млосними звуками, одночасно людськими й тваринними, звуками неспокійного сну природи. Це був небезпечний неспокій, таємничий і стриманий. Він лякав і дихав, він стогонів десь під землею. І все це, мабуть... Було пов'язане лише із настанням весни, але бідний хлопець страшенно налякався. Він сів на одну з лавок, зіщулившись, дивився у загрозливу темряву і думав, що має казати бабусі. Але думки розбігалися, він не встигав зловити їх і, мимоволі, все уважніше вслухався у приглушені звуки, містичні голоси темряви. Якою страшною була ця темрява якою тривожною і якою все ж таки таємниче гарною. І не має значення, хто саме перемішував усе це між собою цієї ночі, як і те, чиї саме голоси він чув – тваринні, людські, чи тільки шарудіння примарної руки вітру із усіма його порипуваннями і шурхотіннями, скрикотаннями і зваблюваннями. Едгар дослухався. Це був вітер який неспокійно гуляв між деревами, але також і люди. Тепер він чітко їх бачив, парочки, які піднімалися сюди знизу, з яскраво освітлених міських вулиць, і наповнювали темряву своєю загадковою присутністю. Чого вони хотіли? Він не міг збагнути. Вони не розмовляли одне з одним, бо він не чув голосів тільки кроки і неспокійне шарудіння гравію під їхніми ногами. То в одному, то в іншому місці у світлі ліхтаря виринали їхні постаті, проходили повз і зникали, завжди тісно притиснуті одна до одної, так, як він бачив тоді свою матір із бароном. Знову ця таємниця, велика, блискуча і страшна таємниця, і тут йому не втекти від неї. Раптом десь зовсім близько він почув кроки і приглушений сміх. Йому стало страшно, що його побачать тут, і він ще глибше втиснувся у лавку, намагаючись розчинитися у мороці. Але парочка, яка вийшла з темряви, не побачила його. Вони пройшли повз, тісно притиснувшись одне до одного, і Едгар уже хотів зітхнути з полегшенням, Аж тут їхні кроки раптом сповільнилися, і вони зупинилися майже біля самої лавки, на якій він сидів. Притиснулися одне до одного обличчями, але Едгарові мало що було видно. Він почув тільки, як голосно застогнала жінка, а чоловік гарячково і збуджено зашепотів їй щось на вухо. І до страху малого домішалося якесь млосне передчуття – Парочка постояла поряд десь із хвилину, а потім під їхніми ногами знову зашарудів гравій, і вони розтанули у темряві. Едгар здригнувся. Тепер кров рухалася у нього в жилах швидше, ніж раніше. І раптом він відчув себе нестерпно самотнім у цій тривожній темряві. Йому захотілося почути чийсь привітний голос, обійняти когось, опинитися в освітленій кімнаті. Серед людей, яких він любить. Йому здалося, що вся загрозлива темрява цієї тривожної ночі влилася йому в груди і розпирала його зсередини. Він зірвався з місця. Додому, швидше додому, у теплу і світлу кімнату, до людей. Що такого страшного можуть йому зробити? Відтоді, як відчув себе на самоті з цією темрявою, він більше не боявся нічого, ні докорів, ні побоїв. Не тямлячи себе, Едгар біг уперед, аж поки знову не опинився біля вілли, а його рука лягла на клямку. Він бачив, як світло пробивається крізь зелень листя, малював собі в уяві за кожним із цих вікон знайому кімнату і близьких людей. Він відчув себе щасливим уже від самої близькості до цього всього, від заспокійливого відчуття, що він поряд із найдорожчими людьми. І він ще трохи повагався тільки для того, аби сповна насолодитися цим приємним передчуттям. І тут ззаду почувся переляканий крик. «Едгар, ти тут?» Бабусина покоївка помітила його, кинулася до нього і схопила за руку. Усередині будинку повідчинялися двері. На нього з гавкотом вискочив пес. Усі вийшли на двір з ліхтарями. Він почув, як наближаються радісні і злякані вигуки, веселий гамір і тупання ніг. Побачив і впізнав своїх рідних. Попереду йшла бабуся з простягнутими до нього обіймами, а за нею йому здалося, що він марить. Його мати. Заплаканий, зворушений, він стояв і тремтів посеред цього бурхливого вибуху ніжності, не знаючи, що йому робити, що казати – і чого більше в його відчуттях – страху чи щастя? Розділ 15. Останній сон. Усе було так. Його вже давно шукали і чекали. Мати, попри свій гнів, налякалася, коли малий так несподівано зник і підняла на ноги весь земерінг. Усі вже були страшенно перелякані і висловлювали найстрашніші побоювання – Аж тут хтось приніс звістку, що якийсь чоловік, близько третьої бачив хлопця на вокзалі, коли той купував квиток до Бадена. Мати, не роздумуючи, поїхала слідом за сином. Телеграми бабусі до Бадена і батькові до Відня встигли ще швидше за неї і викликали неабияке хвилювання. Тож уже протягом двох годин усі в паніці бігали і шукали втікача. І ось тепер його тримали міцно, але обережно, щоб не завдавати болю. Сповнені прихованого тріумфу родичі завели втікача до вітальні, І як не дивно, він бачив у їхніх очах тільки любов і майже не чув докорів, які щедро сипалися на його голову. Але навіть ця імітація гніву тривала лише коротку мить. А тоді бабуся знову обійняла його у сльозах, і ніхто вже не згадував про його провину. І він відчув себе просто чудово, оточений дбайливою опікою. Покоївка переодягнула його в тепліші речі. Бабуся запитала, чи голодний він, і чи хотів би чогось особливого. Кожен намагався догодити чимось, а коли помітили, що він почувається ніякого від цього, то дали йому спокій. Він відчув неймовірну насолоду від можливості знову відчути себе дитиною, Йому було соромно за свої самовпевнені спроби протягом останніх днів відмовитися від цього і проміняти на оманливе задоволення самотності. У кімнаті поряд задзвенів телефон. Хлопець почув голос матері. «Едгар повернувся. Їдь сюди, останнім поїздом!» І він здивувався, що мати не накричала на нього, а тільки обійняла і дивно подивилася в очі. Каяття давалося в знаки все відчутніше. Йому все більше хотілося уникнути турбот бабусі й тітки, залишитися з мамою наодинці і перепросити у неї, підійти до неї і покірно на самоті сказати, що він знову буде дитиною і буде слухатися її в усьому. Але щойно він піднявся з місця, як бабуся відразу ж злякано запитала «Куди ти зібрався?» І він присоромлено зупинився. Вони лякалися кожного його руху. Він примусив усіх хвилюватися, і тепер вони побоюються, щоб він знову не втік. І як пояснити, що з них усіх він найбільше шкодує про цю втечу? Стіл було накрито, і перед ним поставили на швидку руч приготовану вечерю. Бабці і покоївка мовчки сиділи поряд і не спускали з нього очей. Від їхньої близькості йому стало тепло і спокійно. Непокоїло лише те, що в кімнаті не було матері. Якби вона знала, як йому соромно, вона обов'язково прийшла б. У цей момент на вулиці біля будинку зупинився екіпаж. Усі так різко позривалися зі своїх місць, що Едгар занепокоївся. Бабуся вийшла на двір. Звідти почулися голоси, і він зрозумів, що це приїхав його батько. Едгар раптом знову відчув себе невпевнено – коли побачив, що залишився сам у кімнаті. Тепер навіть ця нетривала самотність створювала йому дискомфорт. Батько був єдиною людиною, суворості якої побоювався Едгар. Хлопець уважно дослухався до того, що відбувається на дворі. Батько, здається, був збудженим, говорив голосно і роздратовано. Бабуся і мати заспокоювали його, намагалися настроїти м'якше. Але голос батька залишався суворим, поки він рішучими кроками попростував до будинку. Кроки все наближалися і наближалися, їх чути було вже в сусідній кімнаті. Потім перед самими дверима, і ось нарешті двері відчинилися. Батько був дуже високим. Едгар завжди відчував себе страшенно маленьким поряд із ним, а особливо тепер, коли той так різко відчинив двері і було видно, що він знервований. «Що ти собі думаєш, ти, неслухняний хлопчисько? Як тобі взагалі спала на думку така дурниця? Тікати геть! Тобі не соромно так налякати свою матір?» Його голос був суворий, а руки жваво жестикулювали. За ним навшпеньки прокралася до кімнати мама. Її обличчя залишалися в тіні, і його не було видно. Едгар мовчав. Погади про те, що трапилося, примусили його знову відчути лють, і він уже хотів поскаржитися батькові. Але тут побачив, і від цього його серце мало не зупинилося, як мати за спиною батька подає йому дивні знаки. Знаки, яких він спершу не зрозумів. Але тепер вона дивилася на нього, і в її погляді було благання. Вона мовчки прикладала до губ пальця. Просила не видавати її. Він відчув, як усе його тіло заливає тепла хвиля щастя. Едгар зрозумів, що мама просить його зберегти таємницю, що на його маленьких дитячих губах тепер опинилася її доля. І його охопила шалена гордість за те, що вона довіряє йому. Він відчув у собі мужність пожертвувати собою, Відчув бажання зробити свою провину ще більшою, щоб продемонструвати, що він уже справжній чоловік. Він зібрався і сказав, «Ні, ні, ніякої причини не було. Мама була дуже доброю до мене, але я не слухався і погано поводився, а потім злякався покарання і втік». Батько подивився на нього здивовано. Він сподівався чого завгодно, але не такого зізнання. Його гнів було обезброєно. «Ну, добре, якщо тобі прикро за власний вчинок, то це вже не так погано. У такому разі я не хотів би сьогодні більше про це говорити. Сподіваюся, надалі твої вчинки будуть більш обдуманими, і таке не повториться». Батько зупинився і уважно подивився на сина. Його голос пом'якшав. «Ти такий блідий, але мені здається, що ти сильно подорослішав». Сподіваюся, більше не робитимеш таких дитячих витівок. Ти вже справді не дитина і маєш поводитися належним чином. Але Едгар увесь цей час не зводив очей з матері. Йому здавалося, що в її погляді світиться щось особливе. Чи може це просто відблиск полум'я в каміні? Але ні, її очі справді були вологі й блищали, а змовницька усмішка мовчки дякувала йому. Його відіслали спати, але він не сумував, що залишився сам. Йому було про що подумати, адже останнім часом так багато всього трапилося. Увесь біль останніх днів розтанув перед сильним почуттям від пережитої вперше в житті справжньої пригоди. І він був щасливий у передчутті майбутніх пригод. На дворі у темряві ночі шаруділи листям дерева, але це більше його не лякало. Він втратив нетерплячку пізнати справжнє життя відтоді, як довідався, яким багатоманітним воно насправді є. Йому здавалося, що сьогодні він уперше побачив життя в усій його оголеності, без численних вигадок, якими годують дітей, ховаючи неприємні сторони дійсності. Побачив життя у всій його млосній, небезпечній красі. Він і не думав раніше, що бувають дні настільки насичені несподіваними переходами від розпачу до радості. І його тішило, що попереду в нього ще багато таких днів, що ціле довге життя чекає на нього, аби відкрити перед ним свою таємницю. Він уперше зітнувся з такою неймовірною різнобарвністю дійсності. Уперше, як йому здалося, зрозумів сутність людської натури – те, що люди потрібні одне одному, навіть коли їм здається, що вони вороги, і що це неймовірно солодкі відчуття, коли тебе люблять. Він не міг ні про що і ні про кого думати з ненавистю, ні про що не шкодував, і навіть до барона, цього ворога, цього звабника, не відчував більше ненависті, бо саме барон відчинив йому двері у світ нових почуттів. Йому було солодко і приємно у темряві від усіх цих думок, які поволі перемішувалися з фантазіями, і він потроху засинав. Тут йому здалося, що раптом відчинилися двері, і хтось тихо зайшов. Йому не вірилося, що це правда, та й очі його вже занадто злипалися від сну, щоб розплющувати їх. Але він відчув, на що ці, чийсь подих, теплий і приємний. Він знав, що це мати, схилилася над ним цілує і гладить його по голові. Він насолоджувався її поцілунками і її сльозами, поцілував її у відповідь і зрозумів, що це примирення і подяка за його мовчання. Аж через багато років він збагнув, що ці мовчазні сльози були ще й особливою обіцянкою жінки на порозі старіння, обіцянкою, що відтепер вона належатиме тільки йому, тільки своїй дитині що вона відмовляється від пригод, прощається з надією на палку пристрасть. Він не знав, що і вона була вдячна йому за порятунок від небезпечної пригоди і цими обіймами передала йому солодкаву гірку ношу любові, ніби спадок для його майбутнього життя. Усе це хлопець тоді ще не розумів, але відчував, як приємно, коли тебе так люблять, і що ця любов якось пов'язує його Цією найбільшою у світі таємницею. Коли мати забрала свою руку, і її губи вже не цілували його, а сукня відшелестіла і зачинилися двері, на його вустах усе ще залишалось відчуття тепла. І його охопило бажання ще не раз відчути доторк таких теплих губ і такі ж ніжні обійми, хоча це віще передчуття такої бажаної і пекучої таємниці було вже затулене тінню сну. Ще раз перед ним кольоровими плямами пронеслися всі події останніх годин. Ще раз спокусливо розкрилася перед ним книга його юності. І малий заснув. Так почався для нього глибший сон. Сон його життя.